פרק ט"ו. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו לאמור אשירה לאדוני כי גאו גאה, סוס ורוכבו, רמה וים. עוזי וזמרת יח, ויהי לי לישועה. זה אי לי ואנבחו, אלוהי אבי וארומם מנחו. אדוני איש מלחמה, אדוני שמו, מרכבות פרעו וחילו ירב הים, ומבחר שלישיו טובעו בים סוף, תהומות יכסיומו, ירדו במצולות כמו אוון. ימינך, אדוני, נדרי בכוח, ימינך, אדוני, תירעץ אויב, וברוב גאונך תהרוס קמך. תשלח ארנך, יאכלמו כקש. וברוח אפיך, נערמו מים, ניצבו כמו נד נוזלים, קפאו תהומות בלב ים. אמר אויב, ארדוף, אשיג, אחלק שלל, תמלאה מו נפשי, אריק חרבי, תורי שם או ידי. נשפת ברוחך, כי שמו ים. צללו כעופרת במים אדירים. מי כמוך באלים, אדוני? מי כמוך נדר בקודש? נורא תהילות עושה פלא. נטיט ימינך, תבלעי מו ארץ. נחית בחסדך, עם זו גאלת. נהלת בעוזך אל נווה קודשך. שמעו עמים, ירגזון. חיל אחז יושבי פלשת. אז נבהלו אלופי <על> אדום, אלי מואב יאחזי מורעד. נמוגו כל יושבי חנען. תפול עליהם אימתה ופחד. בגדול זרועך ידמו כאבן. עד יעבור עמך, אדוני, עד יעבור עם <עמך, אדוני> <עד יעבור עמז> זו כניתה. תביאי אימו. ותתעמו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת, אדוני. מקדש אדוני כוננו ידיך. אדוני ימלוך לעולם ועד. כי בא סוס פרעו ברכבו ובפרשיו בים. וישב אדוני עליהם את מי הים. ובני ישראל הלכו ביבשה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 אדוני רופאיך. ויבואו אי לימה, ושם שתמאסרה עינות מים ושבעים תמרים, ויחנו שם על המים.